Pochi secondi di musica ancora e andremo ad aprire intanto un collegamento con uno dei giocatori e animatori della Orrez Rugby Roma che come gli ascoltatori della radio sapranno, è appunto una delle realtà che proprio all'interno dell'ex Cinodromo pratica sport dal basso, ormai sono svariati anni, insomma anche... La domenica, le domeniche d'autunno e inverno, si è tentato un po' un piccolo rituale della città andarla a seguire. Mm. appunto come promesso partiamo con il primo collegamento ecco eh, in diretta Dario Maglia, 23 degli o giocatore animatore della squadra sì. di rugby maschile degli o Un uh, intanto ci assicuriamo che ci stia sentendo. Pronto? Sì, è... sì, sì, sì, mi sento. Perfetto, buongiorno. Allora con buongiorno. te iniziamo un po' a presentare questa quattro giorni, buongiorno. le radici e le ali, una appunto abbiamo già un po' introdotto una quattro giorni che parla di sport che parla di memoria e, e che appunto in, in particolare cercherà di valorizzare quelle sono esperienze dal basso di eh, autogestione e autorganizzazione sportiva nella sede dell'OA Bucks in via della Vasca Navale ti lascio la parola per darci un po' un quadro delle quattro giorni va bene, allora va bene a tu tutte e tutte e poi devo dire che i 12 giorni è una quattro giorni molto ricca di iniziative caratterizzata dallo sport popolare e autogestito e ci sarà sia per quanto riguarda le attività sportive ci saranno rugby ci saranno le iniziative della palestra ci sarà il torneo di basket e non di meno ci sarà anche una passeggiata a tema della memoria e la presentazione di un libro fatta anche grazie al Circo Lampino e l'OBG E vabbè partiamo da oggi che alle 6 c'è questa discussione con i compagni del Barbersberg e del San Paoli sull'azione Popolare e sulla loro esperienza insomma, vincente e super propositiva in Germania. E poi a seguire vabbè, ci sarà anche la cena e il concerto di Nano insieme a Miriam E quindi insomma già da oggi pomeriggio mh, sarà molto piena la giornata. Poi domani alle. Per quanto riguarda venerdì domani c'è alle 5 e mezza la presentazione di un libro sugli ardili del popolo di, nella città di Viterbo e di Silvio Antonini, il libro è Faremo a Fassela, Quindi invito tutti a partecipare, sarà, insomma, il un libro è molto bello, è un'occasione importante per parlare di memoria e di resistenza. E a seguire c'è poi c'è la concert il concerto di Ioin Zulu, c'è prima alle 6 c'è una dimostrazione della palestra popolare, quindi perché è nata da da poco questa esperienza della palestra popolare che sta aggregando molte persone a, giù da noi a Agrobax e quindi sarà una bella dimostrazione. Sabato la cosa che riguarda più particolarmente la scuola di rugby c'è il torneo, sono un torneo antirazzista di Seven. in cui parteciperanno sei squadre, e ci sarà sia la mattina che il pomeriggio, e il metà, pom il metà pomeriggio, perché prima pomeriggio invece sarà un incontro sul ruolo sociale del rugby. Parleremo della nostra esperienza che ormai avanti da sei anni, su come un rugby è caratterizzato insomma da un forte valenza politica e comunque un rugby autogestito e quello, parliamo insomma di noi, di quello che siamo. E tra tra l'altro e domenica c'è un torneo il pomeriggio c'è un torneo a 3 di self-basket e alle sei la presentazione di, di un libro di rugby di ah sì, della Belliccia insomma quindi la tre giorni è ricca di, molto caratterizzata dal punto di vista sportivo e di un tipo di sport diverso Senti. È quello, insomma che è eh, sulla logica di mercato e di profitto come invece è spinto qua in Italia E poi insomma c'è questa. Ah, mi scordavo che domenica 10 eh, c'è un appuntamento con eh, Ernesto Nasti, segretario provinciale di Roma, per fare una passeggiata sui luoghi della resistenza in tutto quello che riguarda la zona San Paolo Marconi. Per Sabato? Sabato 18 leggo dal programma. Sì, però è stato posticipato a domenica ah, 19. Allora, giusto, ricordavo. Il programma infatti infatti dovremmo modificarlo, però è stata posticipata a domenica. Allora, perfetto anche perché appunto è un uno degli appuntamenti anche diciamo più interessanti dal punto di vista ovviamente al di là di chi si interessa di sport eccetera assolutamente allargabile no, a tutti e tutti i compagni sapere che poi... si... quindi che è spostato è... l'appuntamento di sabato mattina al domenica a, alle dieci a domenica diciannove sempre alla stessa ora e però è possibile la domenica Senti, ti, ti, ti interrompo per chiederti una cosa molto rapida e, o meglio no, insomma molto rapida dipende perché penso sia anche un po' il, la, il succo di, quello, di, questa, di questa iniziativa il, parlai del ruolo sociale del rugby eh, avete invitato esperienze non solo italiane ma anche eh, internazionali se non sbaglio dovrebbe venire anche un, una, uno dei promotori di uno dei progetti eh, regbistici sicuramente più eh, curiosi quantomeno perché si eh, svolge in palestina Ah certo è vero sicuramente eh sì, questo perché noi l'anno scorso abbiamo mh, partecipato a una, un torneo internazionale di rugby in cui c'era fatto a Budapest c'era la squadra locale e poi soprattutto c'era una squadra di palestinesi e poi c'era anche una squadra di israeliani e questo ha fatto cioè, <coughs> diciamo, il significato di questa mh, di quell'incontro era il fatto come anche attraverso lo sport si potessero come lo sport poteva essere uno strumento e un canale attraverso il quale potevano essere superate delle delle insomma i, no, i conflitti però eh, tutte le problematiche che c'erano tra i due popoli e come comunque può superare sia l'aspetto razziale che l'aspetto diciamo etnico e può essere uno strumento per permettere a popoli insomma che vivono questa realtà così difficile, eh, invece riuscire a, a trovare un punto per dialogare, un punto di, di comunione e chiaramente abbiamo invitato anche questa squadra perché eh, insomma, siamo tutti vicini e, e solidari alla causa palestinese e quindi si è subito interrato un rapporto importante con loro e quindi abbiamo invitato, e ci saranno anche loro a, il sabato e parleranno appunto allo spo, alla, come ruolo sociale, come anche gli sport in generale, come anche in Palestina, ma vista la situazione drammatica che vive il popolo palestinese, lo sport è uno degli strumenti che permette di, eh, di aggregare, di comunicare, insomma per loro è qualcosa di importante, forse anche di più di quanto lo è per noi qua insomma, in Italia, in Europa. Ultima cosa, e... diciamo più o meno il, su quella che è finora stato il lavoro degli Horreets abbiamo lo conosce si viene conosciuto abbastanza lontano, scusami eh, un po più forte. mi senti <coughs> ah, sì? Vai. Mi sen ok. no dicevo diciamo il l'auto sportivo degli Horreets è più o meno ormai noto eh, sicuramente agli ascoltatori e ascoltatrici in maniera abbastanza chiara al di là delle spazi dati anche alla vostra attività in radio appunto dicevamo prima prima che ci collegassimo che l'appuntamento la, della domenica È, insomma, almeno per le partite più importanti, è diventato abbastanza eh, condiviso dalla città per eh, venire a sostenere un'esperienza ormai neanche unica, perché sappiamo che appunto Spartaco, come anche altre società dell'area dell laziale, comunque hanno una vocazione che va al di là del, eh, del, insomma, del, de, de, dei, dei minuti in campo, sicuramente degli allenamenti. Mm, se ti Come... va di darci un po' una presentazione anche di quali sono le altre attività a partire dal circolo Ampi e quali sono le prospettive per l'anno prossimo magari sì e, quindi vabbè spendo solo giusto due parole veloci sugli rezzo, proprio veloci dicendo appunto che eh, doveva esserci anche un um, amichevole di, della squadra femminile che però purtroppo il problema è che non sia più fatta e che comunque noi è chiaro che la collaborazione politica è tutto, al di là del, che facciamo sport per fare sport senza fini, senza altri fini perché lo sport per noi è un qualcosa di imprescindibile per, per una persona e deve essere al di fuori di tutti quelli che sono i meccanismi di lucro e profitto per noi la componente politica è importante, noi facciamo, facciamo sport per aggregare e poi la, quello che dici tu sul circolampo di Renan Biagetti ormai è da tempo che esiste e cerca di promuovere iniziative e la diffusione di tutto quello che è la consapevolezza della memoria e della resistenza, per questo secondo noi è importante fare la passeggiata di domenica perché ci permetterà di conoscere meglio i luoghi, luoghi di Roma che noi attraversiamo tutti i giorni che però hanno un forte, un forte continuo storico, storico una forte valenza dal punto di vista della memoria e abbiamo fatto da poco la, la festa del tesseramento come Circolo Ampi e in cui insomma abbiamo è, è, una bella giornata in cui abbiamo riuscito a parlare con molte persone per quanto riguarda comunque siamo aperti a chiunque voglia insomma di essersi all'ampi partecipare attivamente e noi siamo insomma chiunque ben volentieri e, insomma lo scopo è sempre quello di essere antifascisti oggi nel, nelle modalità di oggi però sempre con occhio anche a quello che è Stato e siamo convinti che il non scordarsi di quello che è stata la resistenza, quindi portare avanti quelli che sono i valori da, della guerra di liberazione sia importante anche per non permettere oggi al fascismo di, per contrastare il fascismo in tutte le diverse forme che oggi, cui oggi si, ci confrontiamo, perché comunque purtroppo il fascismo c'è sempre, in maniera diversa, però eh, bisogna tenere bene a mente che, che insomma, la resistenza si fa anche oggi, non è mai finita. va bene per quanto riguarda altre attività di sport ci sarà il torneo di basket domenica perché da poco cioè, esiste anche la, la scuola di basket siamo molto orgogliosi di, che si sia formata questa realtà sportiva e ci sarà un torneo di 3 contro 3 aperto a tutti, chiunque vuole può venire o singolarmente oppure direttamente con la squadra e poi c'è anche la palestra che farà dimostrazione sia il sabato pomeriggio che il mi pare venerdì pomeriggio e poi questa è una nuova realtà che sta coinvolgendo molte persone fa tante discipline diverse e quindi insomma anche questo è una nota di orgoglio per tutti gli orressi e tutto l'adro stanno molto bene sì vabbè diciamo ecco, la, le dimostrazioni a legge il programma sono venerdì 17 per quanto riguarda il Tongbei che è uno stile di Kung Fu eh, del nord della Cina il sabato invece riguarderà le altre attività quindi la kick e danno, va, il, una alle 6 e l'altra alle 5 e mezzo giusto? Esatto, esatto la kick, il karate, vado Ryu eh, le arti marziali russe e eh, l'aikido che sono le altre attività che si svolgono all'interno della palestra va bene, ti saluto tra l'altro appunto dicendo ehm, introducendo l'altro ospite di quest'oggi eh, proprio su questo tema della passeggiata di domenica perché sarà ancora più interessante il momento in cui avremo modo anche di far visitare questi luoghi della memoria della zona San Paolo-Garbatella anche ai ragazzi e le ragazze del San Paolo e del Babelsberg queste due esperienze eh, tedesche diciamo una appunto quella paulista, amburghese, ha ben poche presentazioni da fare, poi avremo a breve, una un, dopo qualche minuto di musica, avremo appunto modo di parlarne con Massimo, Babelsberg che vengo da Potsdam, area berlinese, Brandeburgo, e quindi appunto ancora più interessante ovviamente per farli conoscere, non solo a chi ovviamente magari li attraversa senza avere piena consapevolezza di quello che hanno, del significato che portano dietro alcuni luoghi della metropoli, ma a maggior ragione con altri. Compagni e compagne europei, con questo, con te, Dario, diciamo ci possiamo anche salutare. Ovviamente, l'appuntamento è per tutti da giovedì, da oggi, dalle 5 di questo pomeriggio, anzi dalle 6, col dibattito sull'Azione Popolare. Per i prossimi giorni, ovviamente, tutti e tutti invitati eh, a venire a giocare, a praticare attività sportiva, anche solamente a sentire un po' di bella musica. Tre concerti, il Nano Militante Polgita agli assalti frontali, questa sera, domani, Iovine. e Zulu con a seguire Radio Torre quindi sonorità anche diciamo di casa a Onda Rossa e sabato 18 i The e Coffins, eh, quindi una seratina più rock, punk eh, e ska, con, con sonorità più di questo tipo, per sabato sera va bene? Allora, noi te ci, va si bene. ci rivediamo, un abbraccio un saluto, ciao, ciao Torniamo in diretta, mh, torniamo a parlare di Le Radici e Le Ali, questa quattro giorni di sport eh, popolare e memoria resistente e musica indipendente ovviamente per i momenti più eh, ludici di questi quattro giorni che si svolgeranno da oggi pomeriggio a domenica presso il Loacro, Bax in zona eh, San Paolo e proprio... Di una sorta di asse San Paolo San Pauli possiamo parlare a livello territoriale, perché eh, tra gli ospiti internazionali di questa quattro giorni abbiamo appunto il, eh, alcuni rappresentanti della, del San Pauli, della ben nota società calcistica e non solo ehm, Amburghese, che insomma è un po' un, è diventato un piccolo patrimonio della cultura antagonista Cultiva e mondiale. sportiva antagonista mondiale comunque insomma il, la caratterizzazione mi sembra abbastanza Evidente, e ne andiamo a parlare con Massimo, che è, tra l'altro ricordiamo più di una volta. Abbiamo anche sentito da questi microfoni per aggiornamenti, dal, appunto dalla Germania, da quello che si muove intorno alla eh, cultura di movimento, appunto, soprattutto di la città di Amburgo. Intanto, un benvenuto a Massimo, un benvenuto in radio, anzi sì. un ben a Roma. a Massimo, che... grazie. Salve, buongiorno a tutti. Ti do chiedere di parlare un po' più vicino, per favore. Sì, salve, buongiorno a tutti. E ne parliamo con appunto un bentornato perché poi eh, come poi sentirete un po' dalla, ca dalla cadenza, comunque viene dalle nostre parti. Andiamo e, andiamogli intanto a chiedere quali sono, cioè cosa spinge il San Pauli eh, a uscire in maniera abbastanza frequente, tra l'altro, dai confini tedeschi a portarsi in giro per l'Europa a raccontare la sua esperienza. E, e con lui anche altre piccole esperienze più o meno gemelle come appunto quella del Babelsberg che oggi sarà presente all'Acrobox Sì beh insomma eh, il San Paoli non è che deve uscire dal proprio quartiere o dalla e sta nel DNA della, del club essere internazionale e quindi instaurare rapporti internazionali con tutti gli ambienti alternativi antagonisti mondiali per cui una specie di gemellaggio San Paoli-San Paolo era particolarmente affascinante, soprattutto dalla lista di organizzazioni e programmi che avete, siete riusciti a mettere insieme. e Siamo venuti qua con sostegno anche del nostro club per venire a dire eh, e spiegare la nostra esperienza l'esperienza che noi riteniamo e lo ritiene ormai tutto quanto il mondo un modello da dover seguire dal punto di vista sia alternativo politico ma soprattutto sportivo o portarlo qui in Italia unica nazione dove l'associazionismo e lo sport popolare viene dimenticato per a, al posto viene portato avanti un discorso molto capitalistico dello sport e quindi lasciando indietro Sia i soci che i tifosi e tutti quanti gli addetti sportivi. Tra l'altro un tema direi di grossa attualità, quello del appunto della relazione fra tifosi e sostenitori, atleti e il mondo dello sport che in Italia, insomma, proprio in questi giorni vive dell'ennesimo scandalo, soprattutto nel, dal punto di vista calcistico, sulla questione delle, delle scommesse. Ehm, in Germania, al di là del fatto che sicuramente. anche lì nei livelli più alti diciamo tutto pulitissimo non sarà però certo, vi, ci certo. sono anche sui, nei piani altissimi della classifica l'azionariato popolare è qualcosa di piuttosto diffuso um, le mele marce ci sono in tutto il mondo questo qui lo, lo sappiamo è un fatto diciamo più che altro umano no, e l'associazionismo io lo preferisco chiamare associazionismo popolare è presente in tutto il mondo e in tutte le categorie tutti i club tutte le associazioni sportive Uh, si basano uh, su una uh, organizzazione democratica popolare Previdente uh, vengono, uh, vengono divisi i soci in attivi e passivi e, uh, gli attivi sono chi fre uh, frequenta la parte sportiva e quindi pratica attività sportiva in ambito dell'associazione I, uh, i passivi sono quelli soltanto che sostengono il motivo i colori della propria associazione i motivi uh, più che altro per il San Paoli sono politici per portare avanti un progetto comune e questa base, all'assemblea Generale, è l'organo principale dove vengono messe le basi democratiche della convivenza in ambito dell'Associazione Popolare, quindi dell'FC San Paoli di Amburgo Da qui si sviluppano una serie di interessanti esperienze. tra l'altro una delle cose più mh, direi che anche rappresenta un po' la differenza sì effettivamente giustamente stiamo e ci stiamo morendo di caldo comunque anche per mantenere una, una, una ascolta ecco accendiamo e un ventilatore va, che è, va. Un, è un discorso molto caldo questo. sì, sì no, tra l'altro siamo ben lontani sicuramente dal, dalle condizioni climatiche te tedesche no una, una delle altre diciamo piccole non piccole ma sicuramente delle tante differenze che poi animano il mondo dello sport eh, italiano della penisola con soprattutto del calcio con quello tedesco o insomma di altri paesi europei e la cura del settore giovanile che tra l'altro invece eh, era sul diciamo un po' sulle cronache di tutti i giornali in occasione dell'ultimo mondiale, ricordiamo la, la Germania Meticcia e, e giovane eh, di Löwe che ha insomma, fatto una bella cavalcata fino di essere eliminata ma ehm, che ha un po' rappresentato poi in realtà Un discorso che c'è sotto che in fondo, in fondo appartiene non solo alla nazionale, ma appartiene appunto anche alle società eh, che a volte appunto navigano fra le serie maggiori con alterne fortune, come appunto nel caso del San Paolo. Beh, diciamo che noi come San Paoli negli ultimi vent'anni siamo stati tra i primi a portare forme di integrazione proprio nell'associazionismo e quindi tutta la serie di, um, sportiva tedesca e abbiamo dato le nostre esperienze alla, alla federazione calcio tedesca che poi ha preso proprio come punto di riferimento della nuova organizzazione Societaria e organizzativa da calcistica e sportiva in generale. Da tener conto che la Federazione Calcio Tedesca, la DFB, speso, ha speso negli ultimi decenni circa 60 milioni di euro per poter, progetti per poter integrare e facilitare l'integrazione di tanti eh, emigranti e non solo emigranti contro la violenza, contro il razzismo negli stadi e tra le associazioni tedesche. Quindi, eh, se vediamo 60 milioni di euro. In Italia, l'Italia quanto ha speso, se, se le ha spese, partiamo proprio da una complessa differenza di mentalità. Il San Paolo, proprio per questo, continua nella sua politica di essere, per essere una società alternativa in tutti i sensi e per questo siamo venuti qua a portare la nostra esperienza a voi e cercare di favorirvi e sostenervi nelle vostre future associazioni e cercare di darvi il massimo del sostegno un'altra domanda proprio per poi capire che eh, le, la complessità sta anche nella relazione poi fra i eh, tra virgolette fra i sostenitori e, eh, e poi chi va a giocare chi, chi poi sta magari in, eh, cerca di coordinare anche l'attività come nasce questa esperienza perché il San Paoli se non sbaglio è, è, ha, ha una struttura di associazionismo popolare un po' dalla sua origine ma diciamo la sua caratterizzazione anche culturale è roba ben molto più recente Sì, ma, eh, tutte le associazioni tutti i club perché anche il Bayern Monaco è un associazionismo popolare Il San Poli fu fondato nel 1910 dalla riunione di varie associazioni e attività sportive già precedentemente fondate a fine degli anni dell'Ottocento. La parte politica si è sviluppata attraverso gli anni con una serie di organizzazioni politiche prevalentemente nel quartiere a cavallo degli anni 70 e 80 dove poi durante le occupazioni del quartiere di San Paolo e la famosa Fenstrasse, tanti allora autonomi e alternativi della città e del porto di Amburgo ho deciso di andare a vedersi le partite fu un fatto quasi spontaneo e non voluto ma eh, lo stadio e già il quartiere, che era già oh, fortemente inter inter internazionale, eh, aiutò appunto queste, questa uh, occupazione spontanea anche dello stadio e da lì nacquero tutte quante quelle, uh, quelle idee, quei progetti che hanno portato a, questa, a questo grosso uh, club di Amburgo Tra l'altro oggi insomma, eh, oltre a voi saranno presenti, e oggi purtroppo non sono in studio, anche un'altra esperienza che è il Babelsberg, se ti va sì. di presentare anche loro? Certo, ma lo, loro vengono da un altro, com completamente differente eh, esperienza. Loro sono stati 40 anni sotto la Germania de Democratica Tedesca, la DDR, E fanno, la società attuale viene da una uh, riunione di due ex uh, club calcistici quindi associazioni popolari anche nella Germania dell'Est erano associazionismo popolare e sono il Motor Babelsberg che era eh, la società eh, dei de, diciamo dei lavoratori veri e propri del quartiere di Babsberg, il quartiere di anche loro sono un quartiere quindi di Potsdam, con un altro gruppo sportivo, il Fortuna Babesberg, Babsberg si sono riuniti negli anni inizio anni 2000-2002-2003, rifondando diciamo, la società e chiamandola appunto società sportiva. Babelsberg, anche loro hanno gru gruppi ideologicamente attivi e passivi, hanno vari associazionismi interni collettivi di sport, tra cui calcio femminile molto forte. Pozzam è campione d'Europa e del mondo dal punto di vista calcistico femminile, una, una chicca. Quindi avremo ospiti eh, diciamo i rappresentanti della società campione d'Europa. E c'è una forte attività anche di associazionismo, pallavolo, pallacanestro e tutte le altre arti sportive che anche noi a San Pauli abbiamo. E appunto a questo punto, anche un po' raccontacele queste attività perché sappiamo che, tra l'altro, una delle eccellenze del San Pauli. non è tanto la società, la squadra, no. la prima squadra <ride> che sappiamo. Avere una fortuna un po' alterna mm, nella Bundesliga, no. ma invece il rugby femminile, che è una vera e propria stella del, del sì. am, dell'ambito. E, proprio per questo associazionismo, bisogna renderlo nella mentalità nel nord Europa e soprattutto questo facilita anche l'approccio allo sport. e non è più visto come un grosso avvenimento sportivo dove bisogna vincere a tutti i costi quindi la, la retrocessione di quest'anno è stata vista anche come un, un effetto un, un, un discorso molto più normale e non estremamente negativo come viene visto purtroppo da noi dove qualsiasi retrocessione finisce in un cataclisma o un, o un soprattutto un fallimento societario Oh, per cui è, è tutto quanto molto più normale e, Al contrario invece questa, questa stella o, o le stelle delle donne del rugby Sì, sono particolarmente eh, eh, fortunate, chiamiamole così e Negli ultimi dieci anni sono riusciti a vincere eh, cinque scudetti È la squadra che anche fino all'anno scorso ha portato varie giocatrici nella, nella nazionale tedesca femminile e quest'anno c'è un pochettino un piccolo cambiamento perché c'è è nato un uh, ringiovanimento della, della, della squadra che però in ogni caso rimane tra le più forti e anche le più rispettate non solo per il nome ma anche per, per gli obiettivi e per i risultati che portano a vincere sistematicamente quasi sistematicamente gli scudetti, questo qui è sempre un piacere. E tra l'altro abbiamo anche, eh, ci raccontavi, esperienze assolutamente ben meno eh, dal punto di vista fisico, forse meno faticose, non meno meritorie. la di scacchi e altri. Sì, tra le 18 sezioni di, di attività sportive sì abbiamo anche la scacchi, triathlon con alcuni soci che sono andati anche alle Olimpiadi, e varie attività di bowling, palestre, judo e varie altre attività dentro in palestra, ciclismo. Noi siamo stati, questa qui è un'altra cosa molto importante, siamo stati negli anni passati tra i promotori e grazie alle nostre idee, grazie ai nostri eh, progetti, siamo stati la società eh, a portare per la prima volta in, in Germania e a farla riconoscere tre anni fa eh, il calcio per non vedenti in Germania. Eh, si, da tre anni si sviluppa proprio ad Amburgo, proprio per, nel quartiere di San Paoli e nel, uh, organizzato dal San Paoli e, um, si è svolto l'anno scorso quest'anno a settembre cioè eh, per il terzo campionato di calcio non vedenti e questo qui è stato un altro nostro grosso uh, risultato riconoscimento riconosciuto dalla DFB dalla Federazione Calcio Tedesca uh, per il calcio non vedenti è una cosa a noi particolarmente toccante e soprattutto siamo vicini non soltanto al discorso di integrazione delle persone non tedesche, e anch'io non sono tedesco, come sai, veniamo da Roma, ma anche per le persone che hanno problemi fisici, per cui loro io, io, ci fu alcuni anni fa eh, alcune richieste dei non vedenti di cercare di poter eh, sentire e essere vicini all'atmosfera del nostro stadio, che è particolarmente calda, E nacque quasi come tutte le cose migliori per, per gioco voler accompagnare dei non vedenti dice, a vedere una partita. Era una, il grosso, il grosso diciamo, uh, scherzo. Diciamo, per, così. Invece, l'abbiamo fatto accompagnare in quelle prime proposte. Di molto, molto, molto schettici eravamo, quasi, quasi non credevamo quello che si sarebbe potuto sviluppare. Mi hanno fatto accompagnare dalle persone logicamente, qualificate le persone non vedenti che hanno spiegato e raccontato la partita come si avveniva, quindi il passaggio in maniera particolare, non come televisivo da giornalisti logicamente, perché raccontano la partita a persone che possono può, fortunatamente vedere eh, la partita e così si è, abbiamo avuto un grosso risultato, la cosa si è molto allargata. E ormai tutte le società tedesche hanno settori per i non vedenti copiando giustamente da noi e poi il passo seguente fu farli giocare e quindi rendere eh, la palla Sonoricamente sensibile alle persone non vedenti, gli allenatori che seguono, indicano, cercano di spiegare dove si trova la palla e quindi si gioca con 4-5 persone sul campo, un campo da pallacanestro molto potrebbe essere questo. Qui sto guardando, molto, molto interessato anche il futuro per, per l'acrobax qui a Roma. Un'idea. E quindi si è mandato avanti questo progetto e il progetto è stato seguito e abbiamo avuto un ottimo successo. Tra l'altro senza soste il giornale di Livorno e i compagni di Livorno a cui vorrei salutarli, loro furono presenti al terzo campionato che si è svolto proprio da noi a San Pauli a settembre dell'anno scorso. Ebbene, quindi io penso una cosa, eh, mi viene ad aggiungere diciamo, due cose mh, importanti ovviamente, poi il discorso andrà sviluppato in maniera molto più articolata questa, questo pomeriggio, perché ovviamente eh, insomma, presenti anche non solo il Babelsberg, ma anche mai Roma che invece è un po' una faccia nostrana di questo tentativo di esperimento, sappiamo vivere molte eh, contraddizioni, ma è anche giusto insomma, sentire tutto ciò che si muove in questo ambito. Sento massimo vuole dire qualcosa? Uh, Mai Roma è un è il primo tentativo uh, di, aziona, di associazionismo popolare qui in Italia. Tra l'altro, li incontreremo domani sera uh, in, una, in un triangolare di calcio uh, in zona nord uh, di Roma. Non so se, se lo possiamo dire, incontreremo il Roma Club Garbatella e la AS Roma Artisti. E con um, mi è giunta voce di una forte presenza della nuova organizzazione de, del club romano e quindi a noi e, e ci hanno chiamato, siamo particolarmente anche qui felici di che ci hanno chiamato proprio come modello di associazionismo popolare vorrei dire ancora, sottolineare una cosa, il San Paolo è un modello e Noi siamo sicuri che questo modello prima o poi arriverà in Italia, questo è il grosso, grosso problema. Quindi appunto ovviamente un tema articolato che può essere appunto solamente diciamo. Eh, questo, insomma, potrà essere affrontato in maniera più esaustiva sicuramente questo pomeriggio. Chi è interessato alle 18 eh, presso il Lo ma mi sento di dire insomma un paio di cose anche un po' in chiusura l'esperienza San Paoli da due punti di vista ovviamente la riproducibilità eh, anche nei tempi di crisi ti premetto che ieri mi trovavo al Teatro Valle per l'assemblea del pomeriggio e fra le tante cose che uscivano in quell'ambito esisteva anche l'idea dell'azionario popolare per il mondo dei teatri quindi effettivamente uno a rifletterci inizia, deve iniziare a ragionare forme proprio nei, nei, nei tempi della crisi in cui anche... Mh, E le, le, le relazioni, la produzione culturale, eh, l'attività sportiva sono ormai non possono più essere legate al meccanismo del, diciamo, del profitto che abbiamo visto essere fallimentare su tante cose, l'abbiamo rifiutato sul, lo scorso weekend sulla questione eh, dei beni comuni, dell'acqua e dell'energia, eh, sicuramente non andremo penso, a svenderlo al punto di vista del nostro tempo libero e della nostra cultura e socialità. e quindi un'alternativa reale che dobbiamo iniziare a produrre scusami ti, ti sento un'altra cosa ma meritorio anche al punto di vista di riuscire a superare quello che poi in Italia è una vera e propria penso eh, malattia del, dello sport anche giovanile anche popolare anche dal basso dilettantistico che è lo spirito della competitività come eh, primo e vero eh, motore che poi si lega a settecenta profitto perché dove sono i risultati arrivano anche i soldi E appunto lo vediamo spesso a livello altissimo, ma basta frequentare i campi anche della terza categoria di calcio per vedere quali sono i frutti di questa becera cultura e produrre e vedere esperienze come quella del San Pauli che poi si riescono anche a portare a livelli più alti delle proprie nelle proprie categorie, ovviamente una meritorio all'alto come voi esistono anche altre esperienze importanti in Europa, mi viene in mente United of Manchester dissidenti del Manchester United che, che hanno copiato da noi sono venuti tantissime volte a vedere come noi organizzavamo e l'abbiamo invitati l'anno scorso per la partita del centenario vennero con la loro squadra l'abbiamo fatti giocare con le nostre e ricordiamo vecchie anche glorie. Loro in, praticamente hanno guadagnato tre eh, qualificazioni in tre anni oh, sì. e che rappresenta ormai una realtà che fa veramente competizione Importante. anche Importante. al Manchester United delle stelle e dei miliardi Va bene, non so se hai qualcosa da dire per chiudere, abbiamo rubato qualche minuto al uh, collegamento successivo Un saluto, ci vediamo stasera alle 6 e tutta la serata saremo insieme Sicuramente vi fa piacere eh, poter parlare e portare la nostra esperienza qui eh, a voi e a tutti quanti di Roma Allora ancora qualche minuto di musica con eh, il disco di Huber Steiger Che è questa pubblicazione ufficiale poi della società Il San Paoli E dopodiché vi lascio alle voci consuete del giovedì mattina. Un abbraccio a tutti e a tutte.